Ah, ah, ah, ah, ah Allah alamin wa usalli wa sallim ala sidna muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Na početku želio bih se zahvaliti vama što ste se odazvali i došli eh, da budete s nama ovdje. Također bih se želio zahvaliti našem eh, gostu kojeg kao i našeg prijatnog gosta ne treba postama predstavljati. Jesmo juče rekli da se al-ma'rifa la ta'raf ta ta je jezička jezička onaj onaj u koncentracijama onaj onaj koji se nalazi na mom mjestu je višak i na e sliči na TV ekran tebe baš to pri otklonit onaj tako da ja neću kvarte sliku niti će biti brana pred potopom onaj kajra koji dolazi onaj sastani naše vata na je vedno, da to se prepusti dnjemu reč. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala aštrafil anbijai wa mursali nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zajista svaka zahvala pripada uzvišnima Allahu tebaraf wa ta'ala salavati salam na Allahovog milenika Muhammed aleyhi salatu wa salam, nijegov porod sučasni ashabi I sve onih koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Brače, moja draga, <kuh> ja ću vam već spomenuti nekoliko stvari koje su definitivno populaciji poput vas poznate, ali jednostavno, hajde da kažemo da se prisjetim određenih stvari, naročito što bi želi da spomenim dvije ili tri stvari koji se vezu za vaš boravak ovdje u Mekke. Tako da sigurno nećete čuti ništa novo, ali to su stvari jednostavno kao vid napomeni da vrijeme boravka vaše u Mekke iskoristite na najbolji mogući način. Prva stvar, želim da napomenim sebe, a nakon toga i vas, da se nalazite u jednoj velikoj blagodati. A ta blagodat Velik broj ljudi uskraćene te blagodati I vi, vjerovatno, oni koji su prvi put došli ovdje znaju o čemu se radi Evo, mi Trenutno imamo ovdje, Allahovim odobrjenjem, došlo nekoliko momaka koji u Vosni radi nadavi, pa su došli, i eto ja nisam imao priliku da ih dočekam Ali kada su mi pričali te njihove prve susrete sa Kjavom i susret sa, sa Haremom Znači to su tolike onaj emocije, to je toliko suza, toli, to, to je toliko plaća I to je normalna stvar za čovjeka vjernika da se tako osjeća Čovjek koji toliko godina okreći se prema toj kiabiju namazu Toliko puta je gledao slike kiabije, toliko puta gledao neki prienos uživo Izmeke i maštao o tome da dođe i onda jednog dana se probudi tu I zato kažem, braću moje draga prva obaveza svih nas jeste da Allah budemo zahvalni. Jer koliko je naših braća po Indoneziji, po Maleziji, po Turskoj, po Egiptu, gdje ljudi imaju pare, hoće da dođu, ali jednostavno može da ući na red. Koliko je naših braća u Bosni koji, koji jednostavno vjerujte... Ja sam jednom bratu, bio sam jedne prilike u Crnoj Gori, jednom bratu koji radi i nadavi nakon Haile Insan, bar tako mi smatramo I kaži mi ja je reko pa mi je njemu Allah je lakša, da nekada i ti dođeš u Meku Allah Allaham, mših, ja kaži, smatram Ja, da bih došao u Meku, kaže Ja bih umruo Ja bih umruo Ja ne znam da li mogu podnijeti taj moment susreta sa Kijavom Ja bih umruo Kolika je to, braću, moja draga stvar da čovjek dođe ovdje Da ne govorimo sad onu drugu stranu da je Allah olakšu da ste stvari mat, sa, s materijalne strane sve financijski riješene. Pa da je Allah olakšu da je se došlo hajli i avioni i prijevozi i svakšta nešto. Tako, braću, moje draga, veliko pravilo islamsko uzijeto iz kur'anskog ajeta vale kartum Ako vi budete Allahu zahvaljivali Allah će vam povećati. Suprotno tome, ako insan Zaboravina Allaha, a sve blagodati, sve blagodati Su od Allaha tebarka ta'ala Zato odvojite vremena, osamite se sa svojim gospodarom Njemu istinski zahvalite iz srca Ne samo jezikom ono elhamdulillah Jer istinska zahvala je zahvala iz srca Koja je došla iz ubjeđenja da je to što si tu Da je to Allahu fadli Allahu wa dobrota prema tebi. Kao što kaže određeni islamski učenjaci, kaže to što zahvališ Allahu je blagodat koja iziskuje da opet zahvališ. Ti kažeš hvalatij Allahu, kaže učenjaci to što si rekao hvalatij Allahu, to je sama blagodat koju treba opet zahvaliti. Šta to znači? I onda tu ide kontinuirano. Svakog puta kad etneš alhamdulillah, zbog tog alhamdulillah opet trebaš reći alhamdulillah što je te Allah u putu da budeš od neko koji su zahvalni. I zato u ovom periodu ovdje Znači prva stvar je da čovjek Istinski zahvali Allahu Što ga je počastio da je ovdje došao Druga stvar, braće moja draga Vrijeme ovdje Dok ste u Mekke Po nekom skromnom mišljenju možete iskoristiti I treba da akcent najviše stavite Na nekoliko stvari Prva stvar Prudite se da što više klanjate u haremu I da što više vremena provodite u haremu Između namaza nek vam bude glavna preokupacija Boravak u haremu Jer vidjećete kada se vratite kući svićete ćete kazati Sada dam je da se vratim Sada bi mnogo bolje iskoristio vrijeme koji sam dole imao I znači mogućnost koji sam imao U tom periodu boravka u, u haremu Svakako, nakon obaveznih namaza oko toga ne treba govoriti Pokušajte što više dovičiniti Prviču, moja draga, ta dova To je zaista jedna čudna stvar Da nam je uzvišen i Allah, Tebara i Ta'ala, ostavio da od njega tražimo dunjalučke potrebe A da smo u isto momentu u Ibadetu To što ti od la tražiš dunjalučku nešto tražiš hajidni suprugu, tražiš povećanje na fakej tražiš zdravlje, tražiš da Allah uputi i tebe i tvoju porodcu ti u tom momentu dok tražiš obskrbu, ti si u ibadetu ed du'au huwal ibadet kaže Allah uposlanik Dova, to je ibadet, kao da ništa drugo više nije ibadet to se vjerojatno radili kroz arapski taj teakid potvrda Et du'au ibadet Mogu je poslanik da kaže Dova je ibadet Kaže et du'au huvel ibadet To je ibadet To je pravi ibadet Pa makar trađuju nešto dunjalučki Ti su u jednom posebnom ibadetu Koji je došao iz srca Iz ubijeđenja da postoji uzvišeni Allah I da je On taj koji se može odazati tvojim problemima To je jačina dovi To što si ti se ponizio u svom gospodaru I tražiš od njega svaku svoju potrebu Zato vam kažem, braću, moja draga U ovom, znači, blagoslovljenom mjestu Pokušajte naručiti ta opet dodatno blagoslovljena vremena Vrijeme od jezana do ikameta, kao što je potvrđeno u radostojnim hadisima. Utište sebi, ne znam kako vam je ovdje organizirano, ali maksimalno se potrute da zadnju trećinu noći provodite u haremu. Makar nakon sabaha doćete ovdje, spavajte opet u podni, ali znači zadnja trećina, klanjanje vitrna maza, dova u vitrna mazu, znači to je nešto što ne bi sebi nikako smjeli, da kažemo, priuštiti luksus da da, da to onaj ne dole. Kada u pitanju dova, samo bi vam skrinuo e, pažnjeno nekoliko stvari. Prva stvar, rekli smo da je to jedan veliki ibadet. Druga stvar, braćo moja draga, Allah je vas počastio ovdje. I možda ste vi došli ovdje nečijom dovom. Nemojte zaboraviti ljude koji su ostali iza vas u vašim dovama. Prvo, sve što budete tražili njima, tražite sebi, jer selef Prve generacije znali su, kada njima nešto treba, Zafali mu soli, on podigne ruke i kaže Gospodaru, podari mom komši i soli. Pa on dobije so zato što pored njegovog ramena, kao što došlo vjerovnostno nad Isus stoji melek i kaže Amin i tebi, tako isto. Pa je melek za njega dovio. Zato se sjetite, hajde da kažemo, svi oni koji su ostali za vas. Prvenstveno se sjetite svojih roditelja, bez obzira bili živi ili mrtvi. Ako su mrtvi, dovite Allah da im oprosti i da im poveća dže, dređa u džennetu. Ako su živi, dovite da ih učvrsti na istini. Ako nisu već na istini, da ih uputi na put istini. Dojite za rodbinu, dojite za prijatelje. Sjetite se onoga kome ne može pasti na pamet da će se ti njega sjetiti. Sjetite se jedne kategorije ljudi koja je veoma bitna I ti ljudi su potrebni tuđi dovi A vi to možda i niste svjesni Sjetite se vaših daja i vaših učenjaka Ljudi koji su bili razlogom da ste krenili pravim putem Jer koliko je ljudi iz vaših generacija i škole i tako dalje Koji i danas dan su na putu dalaleta A ti si izišo, normalno uputa od Allaha Ali ima druga vrsta upute koja je u ljudskim rukama, i morao je neko biti sebeb da se ti krenu pravim putem. Taj čovjek nakon roditelja ima najveća prava kod tebe da se sjetiš takvog čovjeka i taj čovjek ima puno problema iako i ti možda ne vidiš vanjštinom. Možda slušaš i danas dan njegove dersove i misliš da taj čovjek je dženetlja koji hoda po zemlji i mele koji nima nikakvi problema. A on ima puno problema. I ima veliku potrebu, kad ne bi imao drugu potrebu osim da ga Allah učesti na putu, istinje to je dosta. Zato sjetite se, tete se vraćamo, draga, svojih rottina. Sjetite se svojih šehova i svojih dajija. Sjetite se ljudi koji su vam učinili dobročinstvo u životu. Allahu subhane kalej se salatu selam, kaži, ko ne zahvaljuje ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Sjetite se ljudi koji su vam u životu valjali. Bez obzira da to bilo dunjački, da to bilo ahiretski, sjetite ih se ovdi na ovim svetim mjestima. Ja znam dosta puta jer u te, čovjek ono ko ima ti rodbini, pa te rodbini ima šareni, neko neklanja nikako, kla, neko klanja malo, neko pa im se ovda javim. Kad dođem u Meku, pa im se javim. Mašinik, što su dalji odvjeri, sve su njihove poruke jačije, gdje kad mu se javiš, evo ja u Mekki i evo razmišljam ovama i Allah mi da, da, da čudite i da pročitate te njihove poruke. Koliko je njeva želja da dođu ovdje Koliko traži od insana Dovi Allahu za nas dovida da nas uputi, da nas pomognije Dovi, dovi tako Zato vam kažem Iskoristite ovaj ovdje period Boravka u Mekke U Dovi Što više Dovi Jer, braću moja draga, Dova čini čuda Ne mojte zaboraviti Kada ste vi konkretno u pitanju Vremena su teška, a zadnji dio desa, ako Bog da ćemo malo tome i posjetiti, ako imadnimo vremena, vremena su teška. Puno ljudi je prodefilovalo kroz ovu takozvanu sahvu islamsko buđenje. Ja lično sam živio u Zenci period, <coughs> pa sam se nakon godinu dvije vratio u Zencu. Velik broj ljudi koji sam ja poznao u krugovima predavanja kad sam došao, sretuo se im po ulicama koji su po svojoj vajnštini a i unutarnosti pokazivali da su više daleko od islama. I svi vi znate sigurno broj, ne malehan ljudi koji su nekada bili na pravom putu pa su ostavili taj put. Zato dobro zarovite svoje lice u prašinu, spustite svoje čelo na seđdu, dobro se isplačite gospodaru tražujući da vas on učvrsti. Jer ako vas On učvrsti, ne može vas ništa poljuljati. Ako vas On ostavi na vjetrometini, ne može vas nikom učvrstiti. Pokažite gospodaru svoju potrebu za njim. Tu je jedno od najdražijih dijela i badeta da pokažeš svoju poniznost pred gospodarom. Njemu plači i njemu kazuj svoju potrebu, a najveća potreba je da ostaneš na, na istini do kraja života. Da budeš gladan, da budeš žedan, da budeš bez poslaba Da budeš bez djeci, da budeš bez rotelja, to se sve može izdržati Ali da umriš, a nisi na istinu, to je najveći musibet koji te može, može zadesiti Zato kažem, za sebe dovite tri stvari Dovite da vas Allah učvrsti Dovite da vam Allah oprosti Jer dačumara, to je najveći prioritet čovjeku, da mu Allah oprosti grijehe I hvala Allahu koji nam je ostavio mogućnost da još na Dunjalu Možemo učiniti dijelo da se restretimo tih mnogih grijeha koje imamo A jedan od načina jeste dovum, da dovimo Allah da nam oprosti grijehe I treća stvar Budite ambiciozni i nemojte škrtariti prema sebi Da dovite Allah da vas uvede u džennet firdaus Tije tri stvari, stavite akcent na njih Da dovite Allahu da vas učvrsti da su smatni na istini da vam oprosti i grijehe i da vas uvede u džennetu društvo sa božih bosanikom ali selatu vesanam. To je braćo moja draga, što se tiče ovog prvog djela i prvog ibadeta koji bi trebalo da ajde da kažemo i sforsiramo ovdje jeste dova. Druga stvar jeste spomenuli smo malo prije u kontekstu svi smo mi braćo moja draga manje viši izgrešljivo životu. I ne treba o tome praviti neke uvode, svi mi znamo svoj život, naročito današnje vrijeme. Današnje vrijeme je zaista, zaista e, teško Prija ej selef. Znači, nije bilo razgolićivosti, nije bilo interneta, nije bilo satelitskih anteni, nije bio sad televizor da imaš, znači zaista e, bogobojaznost pri sebi i kad hoćeš da prebaciš sa kanala na kanal samo Dok jedan, dok dva, dok tri, tamo pogleda žena, tamo, ova, ovaj, oni se ufatili za ruke, oni za noge, ovako, onako. Nagledat se samo onog prvog pogleda. Svaki put, kad je prvi pogled oborio pogled, ima da ti se za, za, filter srca zacrni znači od grijeha. Kad ne bi imali ništa drugo, osim taj prvi pogled koji nije griješan, ali on, on ranjava srce. Vidiš danas jednu, pa dvije, pa tri, pa pet, pa grijeh, uldje, grijeh, ondje. Znači toga se mnogo sabiri. Braću, moja draga, ovo je jedna idealna prilika. Pa čak i tamo kad se vratimo kući, našem narodu nije strano kad čovjek ode u Meku i vrati se i promijenio se. Jer to nekako je da kažemo prirodna stvar, normalno na Kejabu, vratio se, tamo instalirao novi osmicu. Bio je na sedmici, još krekovana i to je stvarno nije bilo dobro. Sad došo ovda, zamijenio je to sve i zato uvijek bilo hošo nađo latio se normalan. Prije toga fallo mu i nekoliko daski. Znači iskoristite tu povoljnu priliku i ako išala vi svi u svom društvu kotirate kao ljudi koji praktikuju vjeru, al kažem kad bi uzeli i u, u optici, da je čovjek kaže pa dobro, šta će mi neko reč, pa čak i najbliži i roditelji ovaj onaj nećete puno sad pritiskati, izrazu da ti se bio u neki od tebe se očekuje da budeš bolji. I zato ovaj ambijent meki Ovaj ambijent tarima, Ovaj ambijent namaza Znači, izkoristite, braćo moja draga Da sjednijete Nadmite se dol na kakav dobar stup Da ima kakva dobra klima da puše u leđa Da vam nije vruće, da se ne žuri Pa malo Podvucite jednu dobru crtu u svom životu Šta sam Ko sam Gdje sam Gdje idem, koliko radim za islam, koliko ne radim za islam, Koliko je grijeha koje činim, a mogu da ih ne činim. Paz, ima nešto što, evo, navičemo na jednostavan, banalan primjer. Ti, u Bosni, učiš rekestruvat auto, moraš platiti osiguranje. Osiguranje je haram oko toga baronu. Komercijalno nema razilaženja da je haram. Ali to je tebi nametnuto. Treba se i zato upokajati. Ali, to ti nametnuto. Tu si ti pod prisidom. Ali mi imamo mnogo toga, braću moja draga Kada bi samo tijeli otvoreno između nas i Allaha Da porazgovaramo koliko je toga što činimo, niko nam to ne nameči A možemo to bez toga Mi imamo sad, živimo jedan period u Bosni Fao Allaho, mi imamo zaista jedan dobar kontinuitet, povratka u mladinu u islam To je zaista za svaki pohvali Ali isto tako imamo jedan trend gdje više nije u trendu da se bude čvrsti musliman, dobri musliman kao što nekad ono birvaktile da neko ne osjeti da je to ali ono neki čvrsti mudžahid, neka sestra koja nema tu plavu filozofiranja, jer rekao Allah, rekao poslani kest, to je. Sad imamo milion nekih potpitanja, je li mekruh, je li mali grijeh, je li veliki grijeh, je li veliki, je li onaj uništavajući ili onaj što polako ugriza. I s tome mi tako to radimo. Znači živimo u tom nekom vremenu kada je aktuelno filozofiranje, popuštanje. Sada ono, nije to nikakva javna tajna da čovjek koji ne gleda filmove, ko ne gleda utakmice, koji ne gleda tamo neke amatere, pjevače i ostale šetanluke, tam si romak kad dođe u društvo ne zna šta će pričati jer svi pričaju nešto aktuelno, ne zna šta je tu. Tu se vraću, moja draga, jasni grijesi. Sad onaj ko rođendan za djeci i nije stavio na Facebook kako je napisao sretan ti rođendan dragi Mohamede, eh. Allah te, u puti makar pridi djetu ime, nek mu ime Daniel, pa nek makar ne budi na to, ti ime Mohamed. Nemoju vrijeđati poslanika, ali selam. I ko ne, ne pravi torte i ko neslavi 8. martin ovu godinu i ko ne prati svjetsko i evropsko, ta je siroma sad e, osjeća se manje vrijedan. Taj trend, braću moja draga, je neispravan trend. Bježite od, te, od tog trenda. Zato kad imamo mnogo toga što mi radimo, možemo bez toga. Onaj grije koji ti se nametni, izišao si na ulicu, moraš kupiti nešto, pa si vidio sto žena, oborio si pogled, to je nešto nametnuto. Ali ima nešto što nam je dobrovoljno, pa to činimo. Ko te goni da slediš, da, da slaviš djetetu u rođendan? K'o te goni da gledaš filmove, da gledaš serije, da pratiš utakmice i tako mnogo toga da ne govorimo o nekim većim stvarima? I zato kažem, između nas je Allaha, praćom, čuvajte se toga da u životu pokušajte obmaniti gospodara. Lako je doć Pejić u mrkonču nekom drugom i reći slušaj priti i ja moram slaviti to 8. mart novi rođendan ovonu ono, ma što se mene tiče Abibi nek ti bude svaki dan rođendan šta me briga Ali misliš li da će to proći kod gospodara te neke stvari u koje smo uplovili Ako bezクイ možemo da sad podvučemo jednu lijepu crtu da iskoristimo ovaj ambijent noćnog namaza, ambijent dovi, ambijent harema, ambijent suza, ambijent skrušenosti, pa da te neke stvari izbacimo iz našeg života. Da se vratimo, hajde da kažemo, baš bukvalno čvršči u pogledu naših odnosa prema istini. Vjerujte da nam, da nam nedostaje ljudi, Ja vi, Ako je iko slušao moje dersove Znaju da sam ja Izuzetno neraspoložen prema Preterivanju uvjeri zaista I vi znate da sam ja Kroz mnoga svoje neki stavove proglašen Od ti neki tamo desničara Popustljiv, što se može ići u džamiju Da se ne dižu u ruki, da se ne viće Amin, i što žena Koja ne nosi nikab nije u dalaletu I, i tako dalje A to su stvari gdje se može Gdje ima prostora za razilaženje Ali sam isto tako, ja kao što sam za, protiv toga da se pretjeru, isto tako sam protiv popuštanja uvjeri. Pogotovo ondje gdje nima potrebi. Jer ima potreba da sestra koja već nosi hijab treba da bude našminkan kada izlazi na ulicu. Am To su naše žene, to su naše kćeri. Naša djeca, ja pratim odješ kod nekog brata koji je završio negdje fakultet, to odješ mu tamo na profil njegovog djeteta, to je normalno, nije taj tajna dijete piše, slušam, e, Halda da će slušam Draganu Mirković na profilu se vidi. To je problem. To je problem, to je to je braćo moja draga katastrofa. Da se vratimo ovda da kažemo kao čvrsti nosi od istine. Snazi kao čvrsti nosi od istine. Tako mi je Allah svevišnjih da su prve generacije, da sahaba, tabina i drugi bili ovako kao mi nestabilni u smislu. Mi tu davu nosimo 95, evo do sad, znači to nije 20 godina. Mi smo to već izvitoperili, naši hijabi, naši džilbabi, naš, naš odnos prema islamu, naša dava, naša predržavanje. Ma to liči na sve i na svašta osim na neki pravi izvodni islam. I onda dođemo našim nekim ditovima, počinjemo njima neke opaske davati Ljudi, ono što su znali, to su ljudi, pridržavali se toga Kod njega je sve suneti farz isto, kod njih zato što ne zna šta i sve se klanja I to ne može njega nikako mašiti, to je tako naučio i tako zna Dok mi otvorili smo sebi dosta vrata popuštanja, tolerancije e, neki stvari kao razišla se u lema to je mekru to nije haram itd. Zato kaži, braću moja draga iskoristite ovdje taj period da potpadnite po tu, po tu časnu skupinu onih koji Allah voli. Inna Allahi yuhibbu tawabine wa yuhibbolj mutatahirin zaista Allah voli pokajnike. Iskoristite ovo vrijeme ovdje da, onaj kako se zove, očistite te svoje neke račune Kada ne bi bilo vrijednosti pokajanja ništa Osim u ajetu suri al 70. gdje Allah Đeršanu kaže Kada je nabrojao neke grijehe Grijehe i onda nakon toga kaže Illa men tabe Osim u koji se pokaju I uzvjeruju I dobra djela čini Allah će njihove grije u dobra djela zamijenti. Da se ovdje vratimo Znači ako Bog da hem čisti od grijeha Da se vratimo da su naši grije Ako Bog da zamijenjeni sa dobrim dijelima Nakon toga, braću moja draga Ja sam imao plan da još nekih stvari pričam, ali bojim se da ćemo mi odužiti Želim da vam spominim jedan savjet vezan za naš povrata kući Braću moja draga, jer odotak smo se neki problema A problema u umetu ima mnogo Problema u umetu ima mnogo tako vezano za pojedince tako i za države, grupe, umet. Čovjek njernik treba da ga boli i trebao bi da razmišlja šta je to što je uzrokovalo da su muslimani toliko se udaljili od vjeri, da su toliko slabi. Vi kada sada pogledate samo taj problem Sirije, koliko je Allah dao da je ta tema Sirije, taj njivo problem, koliko je ispit za celi umet, kako za pojedince, tako i za režime. Da ljudi susjedne države, bukvalno, su u takvim nijametima, u takvim blagodatima, a ljudi dole umiru od gladi. Jedan od najtežijih načina umiranja na Dunjalku izda od gladi. Da ne govorimo od njove potrebe za e, medicinu, za oružjem, za ljudstvom, za, za, za svime. Koliko je se stara silovano, koliko je ljudi ubijeno, koliko je ljudi zatvoreno. to Te podatke, to samo uzvišenje, Allah zna. Kažem, braću moja draga, stanje je onaj ko ne može shvatiti da je stanje katastrofalno I nakoliko drugih vijesta postoji žarišta gde gori I samo gori u islamskom svijetu U Iraku i dalje gori, u Jemenu i dalje gori U Libiji i dalje gori, u Egiptu i gori I tako, u Čečini i dalje gori, u Palestini i dalje gori Imate deset velikih žarišta, stanje je teško Vjernik bi trebao da ga tu boli Zašto? Odakli nam pušnu negativni vjetrovi, kako popraviti? Dvije su pomeni velike stvari koji kada bi muslimani zaista svatili i popravili u životu Stvari bi Allah najbolji zna krenile Sigurno da se popravlja prva stvar Braću, moja draga, svima nama Svima nama, bez izuzetka Nedostaje spoznaje gospodara Ali pravi spoznaji gospodara Prvo, teoretske, ispravne teorije Ono, očivit samo kao neki banalan privjer da Ako je Allah je Želešanu rekao Kur'anu da ima ruku, da mi vjerujemo da Allah ima ruku To je teoretsko svatanje opisa uzvišnog Allaha Nakon toga je nam fali praktičnog svatanja uzvišenosti Allah je Želešanu Kada bi muslimani... Evo ja sam, zadnji put, kada sam bio u Bosni, kada sam bio dolik od vas u Internacional, pa smo pričali o tomi kada bi sada mi malo pokušali tu našu masu muslimana, bošnjaka, ispitati o njivom gospodaru. Šta znaju o njemu? Teoretski šta znaju o njemu? Gdje je? Šta je? Imena? Svojstva? Šta moramo vjerovati? Šta ne smijemo i tako dalje. Vidjeli mi braću moja draga da je znanje naših naroda u njemu gospodaru, a to je najveće znanje, najbolje znanje, njegovo znanje je ravno nuli. Normalno da to nakon toga kada nemaš znanje o nečijem mora se mora, moraš primijetiti na sebi negativne rezultate svega toga. Zamislite, sad dolazimo do naše populacije koja, ajde kažemo populacija koja, koja se trudi da živi vjeru da praktikuje vjeru Ali vjerujte braćo moja draga da i ta populacija je oskudna u tom znači segmentu i te kako oskudna i ono što su malo prije pričali ljudi iz naših krugova od grijeha i određenih postupaka i novotarija i mnogo toga sve to nastaje kao plod nepoznavanja gospodara Da li insam koji vjeruje da će stajati na sudnjem danu pred gospodarom i neće se pomaknuti dok ne da odgovor na sva ona pitanja koja je spomenuta u vjerodosnovnim hadisima da li taj insan zaista vjeruje u to i sutra vidiš ga kako ponaša nevjernike slavi rođen danu? Da li žena koja, hajde da kažemo, našminka se iziđe na ulicu, namiriše se iziđe na ulicu vjeruje da će zato polagat račun Allahu Ako vjeruje i opet uradi, onda je hrabra <coughs> Zaista hrabrost Braćo moja draga, sjetite se da smo o govorili I pomijenim tu izuzetno dobar metod Forsira se dosta kroz Kur'an hmm. Zašto ne pogledaju u nebesa? Kako smo ih stvorili? Pogledajte, braćo moja draga, u nebesa Da biste dokučili uzvišenost gospodara I onda da shvatimo ko mi Evo meni nekih dana lampada ta činjenica zemaljska kugla se okreći. Uzmi ti bilo šta, uzmi, uzmi mobitel i okrijen ga, on staje. Zato što snaga koju se nju veoma lagana, nejaka. Zamislite koja je to snaga koja pokreće zemlju da se okreći. Uzmi, uzmi na tovari kesu zemlje pa i ti ponesi, pa i ti pokušaj okreta to kosebe pa da vidiš koliko je to teško, kolika je Zemaljska kugla i to se okreći Ko je tu dao da se okreći? Ko je dao ovaj sklad u svemiru? Sunce, zvijezde, mjesec, pomračenje Sunce svaki dan izlazi, svaki dan zalazi Ljeto, zima, sve u skladu Uzvišeni Allah Sve zna, sve vidi, sve čuje, sve mogući I zato kažem, i sam taj naš odnos, pa problem u ummetu. da li taj umet zaista zna da Allah da hoće, samo kaže kun fe je kon i dobiće i pobjedu? Da li to vjeruju muslimani u to? Da li vjeruju da je Allah vidi, da ih čuje, da je on taj koji je propisao čovjeku nafaku onog momenta dok je još bio u trbu u svojej majki? Velik broj grijeha danas u koji pada umet jeste zato što trče za nafakum ni problem, od akide ali sunete da trebaš trčati za nafakom. Ali nikako trčati za nafakom toliko da to bude na naoštrb vjeri. A veliki groj ljudi kada piše zašto, pa moram, farze je kaže radit. To se sve vraća na ovu temu o kojoj bi se moglo govoriti, braćo moja draga, moglo bi se govoriti učenjaci, o tome knjige pišu, tomove i tomove. Imena uzvišenog Allaha, njegova svojstva, njegova uzvišenost <clears throat> Vjerujte, da ako ne svi, a onda većina problema ummetu Dolazi iz tog predjela iz tog pravca, ljudi ne znaju svog gospodara Ne znaju njegovu uzvišenost Ne znaju njegova imena, ne znaju njegova svojstva I zato vam kažem Po vašim povratku u Bosnu, pokušajte da se edukujete u tom pravcu Da učite, da čitate ispravne knjige Iako je malo knjiga na našem podnibli na tu tematiku Ali ima, Elhamdulillah i mnoge knjige o, o akidu, ako nisu o tome samo pisane One se dotiču toga I Kitabu Tauhid, I Wasitija, I Tahaouija I knjige koje je pisao naš brat da nagradi zaista dobar odabir Sanel Ramić koji pisao komentarišuća Allahova imena i svojstva da to bude obavezno štivo svojeg od nas da čitamo o svom gospodaru strah od Allaha nada u njegovu milost i tako dalje zato kažem gračo moja draga ovoj tematici mnogo pažnje da posvetimo i to je po meni prvi i najbolji način Rješavanja problema ummeta I drugi način, svakako o to smo govorili I mnoga predavanja držali A ovo samo napomeni radi Jeste druženje sa Allahovom knjigom Koja nije ostavila ništa da nije pojasnila Kur'an je sve pojasnio I gdje muslimanima je put uspjeha I gdje ime put propasti Sve je pojašnjeno Samo muslimani treba da čitaju Da se druže sa Koranom i da razmišljaju o njemu Određeni ajet treba pročetati pijet puta Neki treba i deset Da bi ga svatio. Da, da bi taj ajet našao mjesta ka tvojom srcu I vjerujte, braću moja draga Stanje ummeta generalno Evo, nije tajna nikakva, možemo vam to potvrditi e, Hafiz u Kuwaitu, ja vam mogu to potvrdi u Saudijsku Arabi i drugi ljudi u drugim državama Stanje Araba, ja sam imao na fakultetu, četvrta godina fakulteta, Arapi Arapi, ljudi koji su rođeni Arapi, govore arapski jezik, ne može pročitati ajet Ne po teđvidu, za njega je Teđvid, Džennet, Firdaus Da prouči samo ajet i da porijede aherekete svaki da ne napravi zbrku Nijemu je izgovor Kur'ana teži neko-nekom gore, gore Čečeno iz Rusije koji čita život govori ruski jezik Ljudi, šta je poenta Onda se druži sa Kur'anom, ne to njim bilo teško, pogotovo zato što je Arab Zato što je to jezik kojim on priča svakodnevno Ali su se ljudi toliko odaljili odvjeri, toliko se odaljili od Kur'ana da je Arabima teško čitati Znaju to, brać, ali mi dosta puta iskušani. Mi, kada se družimo s Arabima, nekom sjelu, oni nas guraju u mihrab. Oni nas guraju u mihrab. Oni ne smiju stati pred nas u mihrab. Jer vidi na nama vanštinu e, da se predržavaju vjere i znaju odmah da smo mi, koliko toliko posvjetili pažnu Kur'anu, ne smiju pred nas stati u mihrab. Ne želim ja na asfalt, želim da samo konstat, kon, konstataciju da je stanje umeta generalno prema Kur'anu katastrofalno. Stanje Arapa, a da ne govorimo onima koji nisu Arapi. Kada uzmemo procentualno koliko naših bošnjaka, samo zna učiti u Kur'anu. Samo zna. A da ne govorimo koliko razumije. Ako bi rekli da je 5% ljudi koji znaju učiti u Kur'anu, što je, što je previše, od tih 5% koji će, koliko razumiju. A bez razumijevanja nima ništa To ti kao doneseš meni koji ne znam engleski I čitaj upustvo Na engleskom javi, ko što kaže hafiz Javi tamo kako bi ja čitao ta engleski Samo Allah zna, prvo ne bi dobro čito, A ne razumijem ništa Tako i Kur'an učiti, a ne razumijeti Nima nekakve svrhe Zato, braću moja draga, moramo mi početi Pa onda odgajati našu, naše nadolaziće generacije Našu djecu da im bude glavna preokupacija života Kur'an da žive sa Kur'anom da iz njega crpe sve što im treba u svakodnevnom životu Toliko je Kur'anskih ajeta koji potiču ljude na razumijevanje Efela je tedeb baruna il Kor'an Zašto oni ne razmišli, ne razmisli o Kur'anu? Allah se čudi pit, zašto ne razmisli? Zdaj ima nešto prioritetniji? Zdaj ima nešto bolji? Zdaj ima nešto slađiji? Ne može zapamtiti zapamte u star. Allah je stvorio čovjeka. I ne može ljudsku dušu odgojiti ništa kao što i može odgojiti govor njegovog gospodara. Mi smo nažalost to je to je neispravno da mi misli pustimo lijepe ilahije i da se uz lijepe ilahije posjećamo i da každi porastom imam slušajući ilahi arapski koji ne razumijem. Iman treba da porasta onoga kada slušaš Kur'an Kada razumiješ Da to bude razlog da zaplačeš, da pustiš suzu Da razumiješ ono što se govori Fister, fala Allahu, napravili jedan veliki korak Kod za svaki pohvali Vaš odnos prema arapskom jeziku Za svaki pohvali Učiti strani u državi gdje se taj jezik ne uči I učiti na takav jedan nivou To je za svaki pohvali I svakako onaj, Moja podrška svima onima koji su do sad već se strpili Da se strpi do kraja ovog vašeg kursa aratskog jezika Ta rezumirano, braću moja draga, znači Moramo se dobro preispitati gdje je Kur'an u našim životu Koliko vremena provodimo u tamo nekim besposlicama Da ne govorimo koliko vremena stvarima koje su dobro, dobro sumljive Haj nećemo reći harami, nećemo reći mekruge, ali rećemo koji su dobro sumljive a koliko vremena provodimo sa Kur'anom. Jo, prekli su malo prije, prije 20 godina i stav rat. Gdje su nam sada te generacije da reknemo da su se tek tada braća i sestre, koliko je ljudi koji su već bili u braku, imaju djecu iz rata u smislu da a da su tek se braća i sestre počeli uzimati nakon rata. Vi sad već imate generacije naših daja Čerke i braća koji ulazi u medrese, ulazi u škole, srednje škole, ulazi na fakultete Gdje su nam hafizi? Gdje su nam hafizi, naši hafizi u 15., 16., 17., 18. godini? Nije imamo Šta to ukazuje? To ukazuje, braću moja draga, da smo mi polupali lunčiće Naša djeca, u velikom broju slučajeva, naša djeca se u školi razlikuju od druge djeci samo po jednom faktoru. Po kojem? Kažu njegov babo ima bradu, njegova mama je pokrivena, a njegov babo nema i njemu mama pokrivena. Ali u školi nema nikakve promjeni. Njih dvoje su u klupi, zajedno se isto ponašaju. Ako nije ovo naše, još gori. Znači mi smo, braću moja draga, sav svoj taj islam sveli na našu generaciju Sljedeća generacija ništa To nas vezuje za onu temu malo prije Iako je to nosilo sasvom malo i negativnosti Ali smo imali posle rata i u ratu nekih des godina Imali smo generaciju koja je zaista se čvrsto držala I, hajde da kažemo, nosila Mi sada imamo generaciju koja je kartonska Znači, sve ono, daj mi nešto blaži, daj mi nešto lakši Nemoj bogati ja, nemoj... Zašto da ja budem taj koji će nešto nositi, koji će nešto organizirati Koji će se truditi, sve nešto olakšavajući Ovakvim tempom, braću moje draga, za 10-15 godina mi, mi ćemo biti zaboravljeni Mi ćemo biti zaboravljeni, moramo dobro svoj odnos prema gospodaru, odnos prema Kur'anu preispitati. Molim Allah je lešanuhu da ono što smo čuli bude korisno za nas, da bude dokaz nama, a ne protiv nas. Molim Allah je lešanuhu da nas učusti na putu istini. Molim Allah je lešanuhu da u Kabuli vaše ibadete kočinite ovdje i svakako i mimo toga molim Allaha subhanahu wa ta taala da nam bude milostiv na sudnjem danu da prekline naše sramote da nam oprosti grijehe i na kraju subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an